Любі друзі, я дякую вам, що ви прийшли і що ви всі готові мені допомогти. Я вірю також, що там у річці невідомий звір, на якого страх навіть подивитись. Вірю, що він на вас, мої друзі, такого нагнав переляку, але я гадаю, тепер ви всі його знаєте і готові його побачити. Отже, я хотів вам запропонувати, щоб нам усім піти до річки і спробувати гуртом уловити і забити того звіря. Після цієї довгої промови почали звірі перешіптуватись. Вони міркували, чи можна ще раз відважитись піти на річку. Кінець кінцем деякі постановили йти, інші пішли, вагаючись слідом, і скоро все товариство посунуло до річки. Попереду йшов слон, по ньому лев за ними ховаючися, скільки мога, плентась, леопард. Забули про Келепа і про нову торбину. Тільки одна думка була у всіх. Що з нами скоїться на річці. Коли останній звір вийшов з дому, Келеп теж подався собі дорогою. Та не туди. Йому було байдуже до цього діла. Він давно підозрював, що собака вигадав якусь штуку, щоб його врятувати. Коли він так йшов собі, він згадував занеспокоєно про свого приятеля, бо міркував слушно, що коли собаці легко було поодинці налякати й прогнати всіх, то не так легко буде піддурити весь гурт. І біда йому, коли його впізнають. Та всі ці турботи були ні до чого, бо коли Келеп завернув на лісову дорогу до своєї хати, собака вже йшов йому назустріч. Він, коли побачив, що вони йдуть всі разом, не гаючи часу втік, бо гадав, що Келип, Лебоня вже мав добру нагоду втікти. «Коли вони так обоє зустрілися, то дуже зраділи», – собака промовив стиха. «Вибач, мій дядечку». Та Келеп сказав, «Залиш же, ти показав, що ти добре товариш, та тільки з тобою я вже не піду красти горіхи. Леопарти з товариством були дуже здивовані, коли все на річці було тихо і спокійно. Вони повернулися дуже збентежені, а Леопард ще й сміявся. Та він покинув сміятися, коли знайшов удома порожню торбину. Так товариство розійшлося в дуже кепському настрої, і вони признавалися одне одному, що більше Лебонь не підуть до Леопарда гостювати Серед ночі Вінсент прокинувся. Негр мацав його рукою. Різким рухом Вінсент отштовхнув старого, так що той докотився до діваря. Дівар схопився на ноги. «Чого тобі, собако?» – закричав Вінсент. «Місте! Місте Франца!» Франса!" пробалькутів негр. Вінсент кинувся до Франсуа. Той лежав нерухомо. Груди його здіймалися високо, він зі свистом дихав крізь Ніздрі. «Умирає», – сказав Дюваль. Вінсент не промовив ані слова. Він добре знав цей свист. Сподіватися не було на що. За чверть години Франсуа сконає. Вінсент підійшов до нього, взяв його руку і сів. Минуло десять хвилин. Свист поволі слабшав, груди здіймалися менше. Ще п'ять хвилин і Франсуа не стане. Вінсен схилив першу голову на руки. За цей час він так полюбив гарячого, щирого Франсуа. Він загодя радів з його щастя в Парижі з Камілою. Хвилини тяглися одна по одній мов руки. Щораз тихший, глухіший ставав свист, щораз менше здіймалися груди. Зоставалося три, дві з половиною, дві, півтори хвилини. Раптом Дюваль, що це досі стояв нерухомо коло Вінсента, підняв голову і став прислухатись. Минуло декілька секунд. Дюваль зірвався і вискочив із хижі. Вінсент почув, як його швидкі кроки відбились у тому напрямкові, звідки вони прийшли. Йому й на думку не спало, що Дюваль може втікти, настільки він був певний, що це добрий товариш. Уже з тої хвилини, як Вінсент прокинувся, він почував якусь млявість і байдужість до всього. Коліна йому охляли, він підвівся і придивлявся до Франсуа.